Ovjernici. Kada se u petak na molitvu pozove Kupo prodaju ostavite I pođite molitvu obaviti To vam je bolje Naka znate A kad se molitva obavi Onda se po zemlji raziđite I Allahovu blagoda tražite I Allaha mnogo spominjite Da biste postigli što želite. Hudba i džuma namaz Salamu alaikum, poštovani gledalci. Vjernik ne naglašava u žrtvu uloženu, već od žrtve dobivenu. To je tema hucbe koji ćemo imati priliku poslušati iz džamije kralj Fahd. Hatib je nezime Fendija Halilović Muders. Alhamdulillahi, alhamdulillahi. Alhamdulillahi, alladzi yamunnu ala man jashau min ibadihi bil kubuli wa taufiqa. أحمده تبارك وتعالى، وأشكره على من أنمنَّ علينا بنعمٍ عديدة، ومنها أيامُ التشريق وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدانا لأكمل شريع وأقذم طريق وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله ذُنَّسَ بالعريق صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اول الفضل بالتصديق التابعين ومن تبعهم باحسان ما توافد الحجيج من كل فج عميق امين البيت العتيق وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخوتي واخواتي عنوان خطبتنا اليوم شاء الله المؤمن لا يذكر ما أعطى بل ما تقُبِّر منه ما عد هذه الخطبة الأستاذ عزة جمجيج إمام بالمسجد الرئيسي بمدينة زاويدويج وهي الخطبة على مستوى المشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسق والمساجدة في الجاليات البوسنية خارج البلد أيها الإخوة والأخوات ذبح, الأد... ذبح الأضحية واجب على كل من يقدر ذلك بمذهب أبا ح... إمام أبا حنيفة ومال إلى هذا القول بالوجوب الإمام ابن تيمية واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من, لم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا واعلموا يا إخوة الإسلام أن تعظيم شعائر الله هو من, من التقوى ان الله سبحانه وتعالى يقول استود بالله لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولما كانت الاضحيه كذلك ما كان الشرع حريصا على هذه الشعيره فان العلماء قالوا بان الاضحيه افضل من التصدق لنتسدُّقِ على الفقراء لأن الأُّدحيَّة قُربةٌ إلى الله سبحانه وتعالى فالواجِبُ بالمذهب الحنَفِ أم السُنَّة المؤكدة بمذاهب أخرى فتُشجِّو المشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسق بشراء الهدي من أصحاب البلد وبالذات من إخواننا المهاجرين الذين عادوا إلى مناطق كيان صربي، أم مناتق نعتبرها مناتق شبه مُحتَلَّة، وبذلك سنُساعدُ إخوانَنا المهاجرين في معيشَتهم اليوميَّة ونقوي اقتِسادَ البلد إن شاء الله ونُشارِكُ في تنميته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، اقولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فستغفروه انهو الغفور الرحيم اكتفى بهذا القدر او فصل القدب ان شاء الله بلغة الوسم vraći sestri u islamu tema naše današnje hudbe je vjernik ne naglašava u žrtvu uloženo već od žrtve dobiveno tema današnje hudbe tretirana od strane izete Izetefendije Čamđića, imama Čaršijske džamije u Zavidovićima i ova hutba će se danas pročitati samimbera svih džamija u Bosni i Hercegovini i u bošnjačkoj dijaspori. Hvala Lorušanu koji je Ismaila, ale i velikim kurbanom zamijenio i svakoj vjerskoj zajednici Klanje kurbana naredio. Salavat i selam na poslanika Muhammeda, sallallahu aleyhi ve sellem, koji nas je svim, pa i propisima, kurbanskim podučio. Draga vrće i sestre, pred nama su dani žrtve, kurban, bajramski dani, kao i narodima svim, svim i nama je uzvišeni prinošenje žrtve na redio gospodaru 34. ajetu sure Al-Hajj stid billa bali kulli ummatin jaalna man sakan li yadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allaha ime prilikom klanja stoke koju im on daje a vaš gospodar je samo jedan jedini gospodar. Poslanik, sallallahu aleyhi ve sellem, primjerom ličnim svemu pa i propisu kurbana sljedbenike učio. Lično je svoj kurban klao govoreći Allahumme hada minni vahuva min ahli ve min, min ahli bejti gospodaru primi od mene i od moje porodice. Ovo je moj kurban, odnosno kurban koji pripada i mojoj porodici. A u najkričjoj suri, kuranskoj suri Kevsar, Allah R.šanuhu klanje kurbana naređuje cilj naredbe je korist ljudima i dunjalučka i ahiretska, a vjernik ne gleda šta je u žrtvu uložio, već šta iz žrtvovanog on može dobiti. Kroz kazivanje u kurbanu sino, sino Ademovi dobivamo spoznaju da je svakom dijelu nijet najvažniji, jer Al-Rušanu kaže Allah u istinu prima od bogobojaznih. Iz isto ukazivanja spoznajemo da je zavidnost snažan pokretač na zlo i nesreću, jer bijaše uzrokom prvog grijeha na zemlji kad brat ubi brata. Kroz kazivanje o Ibrahimu alejhi selam i sinu mu Ismailu alejhi selam dobivamo spoznaju o ljubavi prema gospodaru i da ljubav prema gospodaru biva obilno nagrađena. Poznajem, spoznajemo da žrtvovanjem onog što je i nama drago ostavljamo trag na dunjaluku inna je yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah u istinu prima ono Prima od onih koji se njega boje i gradimo sebi kuću u džennetu wa kadzalika najzil muhsinin eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine Allahu shanhu ne on Allahu ne treba ono što mi žrtvujemo jer uzvišeni gospodar kaže da bila la inna lallaha luhumha wa do Allaha neće, neće dostići niti njihova krv, niti njihovo meso. Već ono što žrtvujemo treba nama, odnosno to je zbog nas, kako Kur'an kaže, velakin je naluhu tako aminkum, odnosno do njega će doći vaša pobožnost, odnosno takvalog. To znači da ono što žrtvujemo ima smisla samo ako bude djelovalo na onoga ko žrtvu prinosi ako nas bude mijenjalo. Nema smisla prinositi žrtvu uzvišenom gospodaru ako nosimo mržnju prema drugom čovjeku. To je vidljivo iz slučaja, slučaja Kabila i Habila. Poslanik veselem, nam obećava nagradu Ahirecku za naš kurban, odnosno za našu spremnost na žrtvu, a kaže kurbani će vas poslanik sallallahu aleyhi ve sellem prenijeti preko sira čuprije i u drugoj predaji stoji sa kap, kapanjem prvih kapi krvi na zemlju od vašeg kurbana čistite se od svojih grijeha. On nas tome podučava sallallahu aleyhi ve sellem a ta nagrada bit će dostignuta samo ako kurban bude imao stvarni uticaj na nas odnosno ako bude žrtva sa zemlom jasnim sadržajima. Žrtva sa sadržajem bit će ako iz kurbana naučimo da samo ono što je dobro, ono što je i nama samima drago, da je to stvarna žrtva. U kurban ne može sakato, hromo i slabo. Iz kurbana također učimo da u dijeljenju, žrtvovanju ne smije ne smije biti nikakvog dunjalučkog interesa, niti ikakvog profita iz žrtve. A ve s.a.v. kaže, ko proda kožicu kurban, svoga kurbana, on gubi kurban, odnosno nema mu kurbana. Vjernik nikad ne stavlja težište na cijenu žrtve, ne naglašava u žrtvu uloženo, već korist od onoga što dobija. U nizu koristi kurban nam donosi i naputak kako predati, pri, poredati prioritete u našoj svakodnevnici. Kroz popis rat, ili pro, propis raspodijele kurbanskog mesa razaznajemo te prioritete. U kurbanskoj cijeni propis kaže postoje tri trećine, a to znači postoje tri važne oblasti kojima se čovjek u svakodnevnici mora posvetiti. Porodica je na prvom mjestu, braćo i sestre, i obaveza je svakom brinuti za svoje stado. Kao što iz kurbanske cijelinije prvu trećinu odvajamo za porodicu, tako u raspodijeli vremena dnevnog prvo se moramo porodici posvetiti. Nju nikad ne smijemo zapostaviti i ona je naš prioritet. Neće nam kurban pomoći da preko sirat čuprije pređemo, ako nas naša djeca budu vukla za noge i ako nas budu usporavala na tom putu i ako nas budu optuživala da nismo brinuli za našu djecu, da ih nismo u mekteb slali, odnosno da ih nismo klanjati uči, učili. Kad prođu dani žrtve, bajramski dani, kad prođu ne prestaje naša obaveza žrtvovanja, jer vjernik težište stavlja na ono čemu nas žrtva uči, a kurban nas nam spoznaju daruje da se za porodicu čovjek mora svakodnevno žrtvovati u kurbanskoj cijeni druga, tre, cijelini, druga trećina je rodbins, je podjela rodbini na obavezu prema rodbini posjeća prvi kuranski ajitel dio kuranskog ajeta sura Nisa vettekullahi ladite sa'elune bihi vel arham allaha se bojite i rodbinske veze nemojte kidati Ta briga o rodbini, koliko je važna, najbolje nam svjedoče riječi poslanika sallallahu wasallam, ko u redovima rodbine svoje ima siromaha, pa ne bude dobročinitelj prema njemu i sadaku koja njemu pripada namijeni drugom, Allah mu tu sadaku neće primiti i neće ga na ahiretu ni pogledati. Obavezni smo se pomagati kad prođu dani žrtve, Kad se završe Dani bajramski, ne prestaje naša obaveza da se jedni za druge žrtvujemo. Ako i nakon zaklanih kurbana odnosi među nama opet budu hladni i budemo opet jedni od drugih udaljeni, kurban naš nikakav smisao nema prema uzvišenom gospodaru, jer uzvišeni uzvišenom gospodaru ne treba meso, već treba naša promjena odnosno treba bogobojaznost naša prema njemu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellemu upozorava na ne, ne, ne silazi odnosno ne spušta se milost Allahova na ovaj narod, na onaj narod koji ne održava robinske veze. A u kurbanskoj cjelini jedna se trećina izdvaja za siromašne ljude. Ebu Zer radijallahu anhu poslanika sallallahu alejhi ve sellem moli oporuči mi nešto o Allaha u što će mi u životu biti važno, a on kaže, voli siromaha i druži se sa siromasima. Poslanik, s.a.v. kaže, Allah je na pomoći svome robu, sve dok je on na pomoći svome bratu. Želiš pomoć uzvišenog gospodara, odnosno ako želimo tu pomoć, imamo put, odnosno taj put je pomoć našem bratu. Kada prođu dani žrtve, ne prestaje obaveza našeg žrtvovanja, odnosno žrtvovanja za naše opće dobro. Našim kurbanima možemo i trebamo snažiti i našu zajednicu i našu islamsku zajednicu, a da, dalekovidi ljudi, naši vrli predhodnici su, razumijevajući moderni način života, život u gradskim četvrtima i soliterijima, da se u kurban, o kurbanima brine zajednica. Omogućila nam je zajednica da ispunimo svoju obavezu, da upotpunimo propis i postignemo veliko dobro. Našim kurbanima koje kroz islamsku zajednicu realiziramo doprinosimo njenom jačanju i istovremeno brinemo za veliki broj ljudi i ustanova od općeg i javnog interesa. Meso od našeg kurbana uplaćenog u islamsku zajednicu će osim do naših medresa, stići i do bolničkih restorana, dječji i studenskih domova, domova za nezbrinutu i za, sa posebnim potrebama djecu, za povratnička naselja i za javne kuhinje. Kurbanima koje kroz islamsku zajednicu realiziramo, ekonomski jačamo našu domovinu i velika smo podrška razvoju našeg stočarstva. Kupovinom kurbana u našoj domovini, a ne u Australiji ili na nekom drugom mjestu, Mi pomažemo razvoju našeg stočnog fonda. Rijase će ove godine od naših povratnika u manji BH entitet odkupiti oko 1500 kurbana. Povratnici će tako biti pomognuti jer će svoj proizvod, proizvod prodati, a u istim tim povratničkim mjestima kurbani će biti zaklani i bit će podijeljeni na prvom mjestu povratnicima. Uključimo se, braćo i sestre, u akciju Rijazetovu, akciju planja kurbana, jer nam ona donosi svima korist višestruku. Prije svega sigurni smo da će sve biti u, biti urađeno u skladu sa propisima naše vjere i da će nam kurbani biti ispravni. Korist će biti i našoj zemlji, jer ćemo naš novac trošiti kupujući domaće i tako podržati razvoj poljoprivrede u našoj zemlji. Korist ćemo imati mi, proizvođači, a posebno će korist imati oni koji će meso naših kurbana koristiti, odnosno biti potpomognuti i koje ć, koje smo, te koristi smo već spomenuli. Korist će imati i naša islamska zajednica jer će kroz akciju sakupljanja kurban, kurbanskih kožica ostvariti, dobiti s koje će moći podržati razvoj naših obrazovnih ustanova i institucija islamske zajednice uopće. Kao što nam je stalo da u kurbanskom mesu po propisu vjere eh, razdijelimo, jednako da kurbanskom meso razdijelimo Jednako nam treba biti važno da se i prema kožici kurbanskoj odnosi ispravno jer je ona dio našeg kurbana. Treba nam neko ko će se brinuti da se ona adekvatno zbrine i na vrijeme i na pravo mjesto preda. A to mjesto je islamska zajednica, a ne pobrinuti se za kurbansku kožicu ili ne dao Allah istu prodati ili se prema njoj nemarno odnositi znači uloženo u kurban izgubiti. Brojne su braću i sestre koristi od kurbana, a nama koji nemamo priliku u svakoj akciji u svojoj, u svojoj avliji eh, da zakoljemo kurbane u duhu naše vjekovne tradicije i radost Bajram, bajramsku podijeliti sa rodbinom i komišnjama, islamska zajednica je u tom slučaju alternativa. Nadvoumimo se, već naše kurbane, kur i aset, islamske zajednice uplatimo i svu tu koristi i nagradu koju nam kurban donosi u knjigu naših dobrih dijela uknjižimo, uzvišeni Allahu molimo te da kurbane naše primiš. Ovo je hudba koju je napisao uh, po zahtjevu Jastislamske zajednice u Bosni i Hercegovini Izet Efendija Čamčić. Na kraju ja imam, nekoliko, imam tri obevještenja, prvo je da vam preporučujem novi broj informativni informativnih novina preporod glasila Jastislamske zajednice u Bosni i Hercegovini, zatim da Udruženje građana Svjetlo i Udruženje građana Sehara, organizuju inša Allah redovnu tribinu BKC-u u nedjelju 14.9 tog sa početkom u 19.45 minuta. Tema je dženevskije riznice, a predavač hafiz Almir Kapić. I treće objevštenje da će miša Allah danas imati Sergiju za pomoć u temeljitej rekonstrukciji džamije u džamatu Bogovići, Pale, Međusestamske zajednice Sarajevo, džamija odnosno ovo naselje udaljeno od pala u pravcu Romanije, odnosno Sokoca, oko 15 kilometara. Džamija ovom džamatiju je sagrađena u 18. stoljeću. Srpski zločinici su ovu džamiju porušili u posljednju oružano na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Vrijedne džamatije završavaju svoju džamiju ovih dana i predviđeno proklanjavanje džamije, inšala, 28. septembra. Naša današnja Sergija, inšala, pomoći da ova naša vrijedna braća završe svoju džamiju i da svečano proklanjaju i da inša u njoj klanjaju sve do sudnjega za dana, zato ne smijemo škrtariti u našem davanju, odnosno trebamo kao i svakog petka inša da pomognemo u ime uzvišenog gospodara nadajući se samo njegovoj nagradi. Na ja, kraju molim uzvišenog gospodara na slučenosti na putu Islama, teluršanovi pomogne našoj braći u Palestini i na svakom drugom mjestu gdje su ugrožena prava muslimana, da Lološanuh nas učini sigurnim za veličane njegova imena, da nas učini od onih koji samo njemu na ruku i na sređu padaju, da oprosti našim umrlim roditeljima i našim dobrim predsima, da im se smiluje, da puti našu djecu, naše potomke, da oni budu radosti naših oči i radosti naših srca i da budu prvaci umeta i bolji čuvari dina i bolji čuvari domovine nego što smo to mi, da nam bude milosti na sudnjem danu i da nas uvede u džennete, u društvu sa poslanicima, iskrenim šahidima i dobrim. I nad dina inda Allah, Wa al-aqibitu l-muttakin wa laudwana illa والسلام على رسولنا wa محمد wa salamu ala rasulina wa nabiyina muhammadin الله ala alihi على sahbihi يا sallim tasliman kathira Inna عليه wa melai'katu wa salluna على محمد Iyhal-Zhiramun sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli'ta ala Ibraheima wa ala Ibraheima innaka hamidun majid Allahumma barika ala Muhammad wa ala Muhammad kama barikta فآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فلا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا انك على كل شيء قدير اللهم انصر الإسلام والمسلمين واي الي كلمه حق في هذا الدين اللهم عليك باعدائك اعداء الدين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم انصر اخواننا في فلسطين وغيرها اللهم كن معهم اللهم سدد رميهم وثبت اقدامهم رايد كلمتهم وشافي مرضاهم وارحم شهداءهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عم عصياتك وفضلك عم من سواك اللهم إننا نسألوك رضاك والجنة ونعوذو بك من سختك والنار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيطايد القرباء عن الفحشاء والمنكر والباقية يعيدكم لعلكم تذكرون Что за вас значит представляю вам жертва؟ Pa to je na neki način isto kurbanska žrtva, nas sve više zbliži, čita u familiji, sve to. Da li znate koja je nagrada slanja kurbana? Pa ne znam, ali eto očekujem, bar nije da očekujem, već se nadam da, da će nam pomoć, ako Bog da ne učim se, da uđem u džene sa ostalim braćom i dobrim ljudima i šehidima. E, da li ćete vi ove godine klatka u urbanu? Naravno, kao svake godine, evo ja imam 20 godina. Svake godine, od kako znam za sebe, mi smo klavili kurban, nebitno kakva je finansijska situacija bila. Bilo je teških remena, naravno, ali uvijek si zvuče kraj da se donese ta žrtva. Šta za vas predstavlja kurbanska žrtva? Kurbanska žrtva, šta predstavlja za mene? Prije svega, predstavlja pokornost Lahudjelešanuhu, zahvala koji nam je omogućio da ime njega učinimo tu žrtvu, E, zatim da na taj način pokažemo solidarnost, kako je uvaženi muders rekao na hudbi, ovaj e, da nas to zbliži s našom rodbinom, sa sjeromašnim i da to na kraju se učinimo u ime Lala Hršanu da bi stegli njegovo zadovoljstvo i ovaj, zaslužili njegovu nagradu. E, da li znate koja je nagrada za klanje kurbana? Pa, e, Poslanik Ali selam je rekao da će nas naš kurban prenijeti preko Silaj Čuprije i molim Allah, Jelšanhu, da nam to omogući i da steknemo tu dređu. Um, da li ćete ovaj godini placi kurban? Inša Allah, kao i svake godine do sad, ako Allah dadne zdravlja i života i poživi do kurban bojerema, nijet. Postoji, inša Allah, Allaho, odobrenje, naravno. Što za vas predstavlja kurbanska žrtva? Pa, to je nešto posebno. Za vjernika to je jedan blagdan dan kad čovjek jedno čeka da dođe. Pošto prođe Ramazan pa se čovjek nakupi dobrih sevapa i dobrih dijela kad klanjamo, kad postimo tako Ramazan kad dođe Kurban Bajrem Kurban Bajrem prinosimo žrtvu samim tim pokoravamo Salahu, znamo da smo ti koji su na ovaj Dunjalog prolazni i da će da hiret inšala da se radi i otkupi tim dobrim dijelima. E, koja je nagrada za klanje kurbana? Pa nagrada nagrada više stuka. Nagrada samim tim čovjek svoju porodicu odskrbi na jedan period. Znači i oni se ofajde o tom kurbanu. Druga stvar je taj dio kurbana dajemo e, siročadima, jetimima, Treći, dajemo sirotinji, dajemo rodbini, više struka nagrada. E, da li ćete vi klatiti ove godine kurban? Inšala, inšala, ove godine planiram sa sinom, on će da bude taj koji će, da kolje kurbana ja će inšala da pokušam, budem samo vjetar u leđe i da mu pomognem, pomognem da nastavi tradiciju koju je njegovo babo radio. Šta za vas predstavlja kurbanska žrtva? to je propisano svim do sad, ovaj o, narodima ovo i Božijim poslanicima koji su ovaj, svima je propisan kurban naš a, pa i nama o, Muhammed alejselam koja je nagrada za klanje kurbana a to je humanitarna o, o, o, da se podijeli sirotinjama gladima ženama da li ste vi klac ove godine kurban ja, ja sam uplatio platio sam kurbana Šta za vas predstavlja kurbanska žrtva? prije svega hvala Allahu uzvišenom neka je selam salavat na poslanika salalahu alajhi ve sellem. A pohvale pripadaju vama. I kurbanska žrtva kao tema današnji od tema šta šta dobijamo trebamo gledati šta dobijamo a ne šta šta ulažimo. Vama prihvataju vama pripadaju pohvale. Televiziji Igman vi ste pravi primjer toga Šta, šta dobijamo za razliku od onoga šta ulažemo. Zato vama pripadaju pohvale prije svega. A mislim da, da današnja, današnja hudba može biti nama svima porka. Jer svi danas nekako gledamo šta smo uložili. Ono, jesmo završili fakultet, nismo nismo zadovoljni situacijom u državi. A niko se ne pita mislim pet godina provo dio na ko ništa ne radi je što je moglo doprinijeti i šta smo mogli vidjeti ono khaira od današnjim društvu tako da ono svima svima poruka uh, radimo trudimo se više da bi na kraju od svoje težnje jutve mogli da vidimo ono khair veliki koja je nagrada za kurban a nagrada za kurban uh, moram, moram se vrat na predaju slanika Salala Ali koji je jednom prilikom na konstataciju svojih čeljadi ono, ostalo nam je to i to našeg mesa, a on je rekao ne, ono, ono je naše što smo mi podijelili, a, a ovo je ono što moramo povesti, oči svakako struhnuti zemlje. Da li ćete vi ove godine klati kurban? Nažalost nisam u situaciji, ali bog da radim na tome da, da ja sa svojom malom porodicom, koja je mlada, tako je osnovana, da ako bude iduće godine, budem u poziciji da, da zakonim kurban. Vjernik ne naglašava u žrtvu uloženo, već od žrtve dobijeno. To je tema Hutbe koju smo imali priliku poslušati iz džamije Kralj Fakt. Hucbu je držao nezime Fendija Halilović Mudersi. Dođoček petka. Selam alejkum.